Och Jag tänkte börja med att ta upp den artikelserie som återfanns i Aftonbladet under fyra dagar med början torsdagen den 19 februari. Den första artikeln omfattade fem sidor och bestod av ett reportage av Jan Guillaume som under en vecka hade följt Jimmy Åkesson. I programmet i Sveriges Radio Nordegren i p samma dag intervjuades Jan Guillaume i ett sju minuters inslag. Och Jag brukar emellanåt lyssna till Thomas Nordegren som väl är mest känd som morfar till golfmästaren Tiger Woods barn och jag imponeras av Nordegrens ställningstagande i samhällsdebatten emellanåt Bland annat minns jag de mycket hårda ord han stod för när en del unga kvinnor började ramla från balkonger i hederskulturell anda Ja, till inslaget med Gio, Han inledde med att tala om att han är som han uttryckte det en sån här gammaldags reporter som först försöker ta reda på hur det ligger till och sedan sanningsenligt berättar det. Och det tycker jag han håller sig till, vilket med tanke på hans politiska hemvist säkert förvånar en del. Vi är ju inte bortskämda med sån objektivitet, men Giob, han är ju en så framgångsrik författare att han faktiskt har råd att avstå från att vinkla, utan då kan han skriva sanningsenligt. Nordigen undrade över att Gujo redan i inledningen beskriver att Jimmy Åkesson blev ganska förtjust över att han ville följa honom under en vecka för att göra ett reportage. När Aftonbladet tog kontakt med Gujo så sa han sig att han trodde eh, kanske egentligen inte att det skulle bli någonting av det hela för som man uttryckte det. Så dumma är de inte att de går på det men det var de ganska lustigt uttryck Men Nordegren han blev lite överrumplad över det här Och kom med en bra reflektion Men de kanske inte är så dumma Ger du inte Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson Legitimitet med det här Och jo han fick ju medge Jo det blir nog effekten av det här Därför att jag träffade på Ett helt annat parti än jag hade väntat mig Jag hade kvar bilden Av Sverigedemokraterna som skinskallar Och rasister Men det är de inte längre så det var en överraskande kunskap. Ja, det är lite överraskande för att säga att han blev överraskad av detta. Skinskallar och rasister som man trodde att det var. Det är så som vi har framställts i media. Och sanningen är ju självverkt att det var vid några demonstrationer under det tidiga 90-talet som det anslöt sig en del som tyckte att det var roligare att slåss och dricka pilsner än att bedriva någon seriös politisk verksamhet. Men sedan... Ja, sedan för första halvan av 90-talet så har vi ju varit väldigt noga med att hålla rent från den typen av personer. Och man tycker att under de senaste 15 åren borde ju GO ha snappat upp ett och annat ur verkligheten kan man tycka. Ja, jag tycker också att det är både ett intressant och märkligt uttalande. Och om GO verkligen är sanningsenlig på den här punkten och att han innan reportaget hade den här konstiga synen på partiet så kan man ju verkligen befara att den här synen fortfarande är den som dominerar. Utanför de mera insatta skrävs. Ja, och om de som då är samhällsbevakande journalister är så dåligt insatta så är det ju, finns det ju risk för att många väljare är lika dåligt informerade just för att de får sin information just från dessa journalister. Ja, och där tror jag faktiskt att den här Gio-artikeln har väldigt stor betydelse. Eh, ja, Gio menade, han fick frågan om Sverigedemokraterna ska behandlas som vilket parti som helst. Och då sa han så här, ja de ska behandlas som ett politiskt parti och då ska man beskriva exakt vad de står för. Inte beskriva vad skinskallarna stod, stod för på 80-talet eller någonting sånt. Och egentligen i första halvan av 90-talet som man menar där. Mm. Utan vad Sverigedemokraterna står för idag. Och sen kom Nordigen tillbaka då och noterade som man uttryckte det. Det mest främlingsfientliga är ju för länge sedan utrensat ut partiprogrammet. Man talar inte längre om att kasta ut invandrare. Och då sa Jo så här, det är ju en sensationell förändring kan man tycka och frågan är då förstås omedelbart. Är detta sant eller är det en smart taktik för att bli mer rumsrena i strävan att komma in i riksdagen? Och på frågan vilken hans slutsats är så svarar Jo: Min slutsats är att det är sant, därför att man kan inte, som de har gjort under senare år, rekrytera tusentals människor på ett partiprogram som man egentligen inte står för. Och han skojar till det genom att säga så här då, kul att ni kom hit, men så här är det egentligen. Vi har ett helt annat och hemligt program. Det vore inte möjligt att göra så, blir då GOs slutsats. Nej, det är demokratiskt omöjligt eftersom 99% av alla medlemmar har ju rekryterats efter den tiden i partiet. Så att det är så att skulle 99% bli besvikna på vad vi egentligen står för, ja, då kommer de att fastställa att vi står i själva verket för det som vi, som vi trodde. Ja, och det blir nog svårt för den här återstående procenten att <laughs> ja, fungera. Ja, sen kom de in på Sverigedemokraterna och journalistiken. Och Guillaume menar tydligen att varje journalistiskt försök att förklara vad Sverigedemokraterna står för blir ett fall framåt för partiet. Och då avser han väl att man håller sig till sanningen och avstår från vinklingar. Och här tog han upp hur journalisterna dels lyfte in ny demokrati i riksdagen men sen så teg man el, vis erfarenheten i en vaktmärktets nya partiet. Han sa så här, vi riskerar hela tiden att göra oss till politrucker i någon annan tjänst än journalistikens. Och när det gäller politruck så får man väl gå till ordboken och konstatera att det avsåg ursprungligen en sovjetkommunistisk övervakare. Och det tycker jag passar väl allt för bra in på många journalister i vårt land. Sen har vi Gujos svar på frågan om man nu verkligen får reda på sanningen om Sverigedemokraterna och då svarar han så här. Ja det tror jag. Jag har väldigt svårt att tänka mig att jag kan resa runt med en partiledare oavsett vilket parti det är. Läsa alla skrifterna på långa tågresor, ställa hundratals frågor, träffa ett femtiotal partimedlemmar under så lång tid och bli lurad. Och så säger han så här, jag är lite för mycket gammeljädda för att bli lurad på det här sättet. Ja, men han hade ju i alla fall innan han träffade Åkesson låtit sig luras av medlemsbeskrivningen. Ja, precis. Att... Det kanske vore bra om fler gjorde det som Gio ja. och träffade Åkesson och verkligen skaffar sig en egen korrekt uppfattning om alltså partiet. Det var alltså inte så konstigt att Åkesson accepterade det? Nej, precis. Det kunde ju inte bli värre en mm. Gios syn på oss från början, så att säga. Eh, på frågan om Gio inte nu deltar i Sverigedemokraternas tåg in i riksdagen så svarar han kanske lite undvikande så här. Jag tror så här. Journalistens uppgift måste vara att berätta vad de, det vill säga vi Sverigedemokraterna, står för. Så att Mona Salin nästa gång hon ska ta fighten med Jimmy Åkesson, inte står och skäller under fel träd. Det är ett sånt där engelskt uttryck som sådana här journalister och liknande tar till sig. Och återmånas in, Inte gjort bort sig som ju blev fallet då hon behandlar Sverigedemokraterna som det vore ett annat parti. Mm. Och det där har vi också uppmärksammat tidigare att det finns ledamöter för de etablerade partierna i olika församlingar där vi sitter representerade som alltså förväntade sig att eh, möta en demokratisk politiker som skulle stå och eh, skräna en massa ja, tvivelaktiga rasistiska slagord och så eh, och de tappar fattningen eller tappar Konceptet helt när de märker att, att så inte var fallet. Nej. Att det var en vanlig människa. Ja, precis. Ja, jag vill för min del hävda att om vi av alla journalister skulle behandlas lika korrekt som av G.O. Så vore inte frågan om vi skulle komma in i riksdagen utan snarare om vi skulle bli tredje största parti. Sen kommer man in på att Sverigedemokraterna gärna vill bli ett slags dansk folkeparti. Och G.O. har menat så är det. Han säger vidare att det märkliga är att det är ett väldigt stort avstånd mellan Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna där vi Sverigedemokraterna framstår som rätt milda och försiktiga i jämförelse med det öppet rasistiska Dansk Folkeparti säger han. Ja, så säger som sagt Jan Guillaume. Om jag skulle kommentera det här så kanske han har en lika felaktig syn när det gäller Dansk Folkeparti som han tydligen hade om Sverigedemokraterna förra veckan med Åkesson. Ja, han skulle nog behöva ta en vecka med Pia Kjärkort. Ja, jag tror det också. Han fortsätter då Guillaume. Den stora frågan blir förstås när hon kommer in i riksdagen. Kommer de då att skärpa sin politik? Eller vad händer då? Och det vet vi inte. Men just nu ser de ut som jag har beskrivit dem. Guillaume avslutade sina kommentarer av Sverigedemokraterna på detta sätt. De representerar en stor opinion i Sverige. Det är kanske ett par hundratusen människor minst som håller med dem. Och då kan man inte någon dem som om de vore en liten sekt varifrån de en gång kom. Utan då måste man berätta sanningsenligt om dem så att människor kan ta ställning på ett vettigt sätt. Så sa alltså Guillaume till slut i den här intervjun. Och nu börjar det bli högre tid för pausmusik. Och då har jag valt en grupp, jag tror att de är från Gävle, de är från norr om Stockholm, som heter The Refreshments. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och jag har tagit fram den här artikeln ur Aftonbladet från den 19 februari. Och på första sidan så står det exklusivt. Jan Geo följer SDs marsch mot riksdagen. Där ser vi också en bild på Jimmy Åkesson. Bildtext. Partiledaren Jimmy Åkesson vill tvätta bort Sverigedemokraternas rasiststämpel. Och sen något större bild på Jan Guillaume. Det är alltså första sidan. Och inne i artikeln så ser ett bildsvet med Jimmy här. Eh, I Åkessons jobb ingår att resa runt från lokalavdelning till lokalavdelning. Och där ser man Jimmy han sitter på tåget. Sen håller han ett, ett tal på torrmöte. Och då står så här. I Gävle samlas runt 70 personer för Jimmy Åkessons tal. Det är normalt. Sen skriver han till autograf här åt en person. Torrmöte Gävle. Jim Åkesson får skriva autografer efteråt. Det var ju trevligt. Mm. Och sen till slut då så ser man hur han slappnar av här på rummet. Han ligger på, ja sitter väl kan man säga i sängen. Och nu kan han ta det lugnt. En bok och ett glas vin kostar han tydligen på sig. Sen är det en stor bild som nästan täcker ett, ja åtminstone en hel sida. Det är över ett uppslag. Och där ser man John Guillaume. Eh, välklädd, han var rädd att det skulle bli väldigt kallt för han erfarenhet av tormöten i sin ungdom och sen har vi Jimmy Åkesson också välklädd får du väl säga mm. eh, chefredaktören här, Jan Hellin han skriver så här som en inledning till den här artikeln har du en känsla av att Sverige som du känner det håller på att gå under eller att det finns en sanning om Sverige som ingen vågar säga det finns ett parti som tänker ta sig in i riksdagen genom att exploatera de känslorna. Aftonbladet inleder idag en granskning av Sverigedemokraterna. I första delen har vår reporter Jan Guillaume följt partiledaren Jimmy Åkesson. Jo, du läste rätt. Reporter Guillaume. Inför detta uppdrag har författaren och kolumnisten återgått på gatorna som reporter för att finna den sanna historien om Sverigedemokraternas kärna. Det finns bara en sak som förenar romanförfattaren och reporten Det blir oförtrutet spännande läsning. Ja, vi bläddrar vidare och tittar på bilderna. Här har vi en bild när Jimmy står med sin resväska. Mörker på stationen i Gävle. Åkessons jobb är ensamt. Sen har vi en porträttbild. Jimmy Åkesson var en av de drivande i SS-normaliseringsprocess. Sen kommer vi till en bild på partiers lokal i Gävle. Ligger i en igenbomad källare. Sen ser man Jimmy, han gör sig redo här för mötet. I entrén tar man av sig skorna och sätter istället på sig ett par inertofflor. Sen ser vi en bild här. Jan Guillaume bredvid Sverigedemokratern Roger Hedlund, jävles starke man. Sen fixar Margareta med tårta där. Möte i lokalen, tända ljus, hembakt och posten. Vi står fast vid våra värderingar. Och där finns en bild på Jimmy Åkesson också ser jag. Sen är det en stor bild. Det täcker väl egentligen en hel sida. Det är en text här. Så här ser det ut i Sverige. Anpassa er. Det är Jimmie Åkesson som tydligen är bjuden på kaffe där. Partiledare Jimmie Åkesson blir bjuden på kaffe under öppet hus i partilokalen i Gävle. En centralt beledning källare med tre skivor för samtliga fönster. Där inne fikar man innanför spetsgardiner och eker hem bakar porta. Och sen sista bild då. Det är en halv hel sida. Fixar ljudet. Där står alltså Jimmy och Roger och förbereder torrmöte. Sverigedemokraternas starka man i Gävle, Roger Hedlund, får hjälp av partiledare Jimmy Åkesson att rigga ljudet inför torrmötet. Det är ett oannonserat gerillamöte, ett bra sätt att slippa stenkastning. Ja, det var bilderna det då. Mm. Jag tänkte väl kommentera lite grann en eh, kortare intervju, en av flera som Gio gjorde med Jimmy Åkesson. Han frågade då om medierna förtiger invandrares brottslighet. Åkessons svar på det var att generellt ja. Nästa fråga. Efter gruppvåldtäkten i Rissne var det Sverigedemokrater som gjorde gärningsmännens identitet och nationalitet. Var det bra? Åkesson svar då att partiet blev visserligen nedringt efteråt och vi skapade uppmärksamhet. Men nej, jag föredrar att inte göra på det viset. Det är inte vår uppgift att sätta fast brottslingar. <hör> Och där kan jag väl säga att jag håller med om att vi kanske inte ska ägna oss åt just den typen av verksamhet idag. Däremot så tycker jag det var synnerligen positivt att Sverigedemokraterna gjorde det just vid det här tillfället. För att det var väldigt uppenbart att det här brottet som nämndes i alla tv-kanaler, det var väldigt uppenbart att alla försökte förtyga gärningsmännens identitet och jag lyssnade på i princip alla nyhetssändningar och märkte att identiteten kom aldrig fram, eller deras ursprung kom aldrig fram men Sverigedemokraterna avslöjade det och det tycker jag var positivt Är dansk folkepartier förebild? Nästa fråga Är det den rollen ni söker i vår riksdag? Och svaret på den frågan från Åkesson var att ja, de är vår motsvarighet i Danmark Vi hoppas alltså få deras roll att liksom de få de andra partierna att ändra sig Nästa fråga. Blir ni tungan på vågen i nästa riksdag så tänker ni alltså inte nöja er med ett passivt stöd till en borgerlig regering som ny demokrati? Svaret på det är nej. Hamnar vi i den positionen så vill vi ha något tillbaka för vårt stöd. I annat fall går vi i total opposition. Och framkalla nyval blir följdfrågan. Och svaret då att nej, det skulle vi nog tjäna på och få ännu fler röster. Så att när regeringsfrågan står på spel, då är man nog beredd att gå oss till mötes från båda blocken faktiskt, säger Jimmy Åkesson. Jag kan ju också passa på att nämna att de här artiklarna finns ju fortfarande att läsa i Aftonbladet på internet, aftonbladet.se. Och där finns det också en del tv-intervjuer fortfarande så att gå gärna in på aftonbladet.se och skriv Sverigedemokraterna i sökrutan där så får ni upp en massa artikel om Sverigedemokraterna och där kan ni säkert också hitta länkarna till de här tv-inslagen. Det är klart sevärt. värt. Jaha, då ska väl jag säga att egentligen skulle jag vilja läsa upp hela artikeln men det tänker jag inte göra utan jag nöjer mig med några enstaka avsnitt här. Um, G.O. noterar att Sverigedemokraterna inte kan ha partihögkvarter med fönster. Man gjorde ett försök i Gävle men de fönsterna de överlevde bara ja, någon dag efter att uh, motståndarna fick reda på att vi höll hus där. Så att nu är det alltså förspikat. Uh, sen vidare så tänkte jag ta ett stycke från Göteborg- i Göteborg kom vi bland andra att träffa Jimmys företrädare som partiordförande Mikael Jansson. Och det var just han som inledde marschen från politisk högerextremism till en mer svårdefinierad populism. Det är en utveckling som Jimmy själv kallar normaliseringsprocessen. Och det är från 1995 som det här inträffade. Mm. Det är ju inte riktigt korrekt. där högerextremism. Vi har aldrig varit högerextremister i politiskt, alltså rent politiskt. Däremot så fanns det sådana som som sagt anslöt till våra demonstrationer i början på 90-talet och det som Mikael Jansson gjorde det var ju att han tyckte att det är inte värt att se ut att vara många till antalet när, när vissa beter sig på det sätt som de gjorde så därför så beslutar han då att det är bättre att att vi ser ut på det sätt som vi faktiskt är och mm. då, får det, då får det kosta det att vi ser ut att vara väldigt få till antalet också Ja, och det kan man ju säga att vi gick ner i antal då, men sen har vi ökat konstant sedan den tiden. Mm. Ja, när man är i Göteborg, då kommer man fram till att Sverigedemokraterna har mindre ekonomiska resurser, men bättre tillgång till hårt arbetande aktivister än ett vanligt parti. Sen har vi också det här med EU-valupptakten. Det går ju inte för oss att ha en en ut utom utomhusmanifestation om man säger så, för det blir ju bara störningar och eh, en sån manifestation råkar ju ofta då ut för stenkastar och kanske ännu värre skriver han här och så blir det de vanliga medierna vänsterextremister som drabbades samman med högerextremister och då framstår vi som lika goda kålsuppare som de som kastar sten på oss mm. så det fungerar inte, nu vet ju jag att, och du också David att SDU har ju en del såna manifestationer. Men det är ju skillnad på ett ungdomsförbund och ett, eh, ett moderparti. Eh, Men för ett parti som vill vinna ytterligare 50 000 röster för att komma in i riksdagen. Är det ett elände att alltid förknippas med hat och våld. Uppdagsmötet till Stockholm inför EU-valdrörelsen kommer alltså att hållas inomhus. Och det kan vi ju bara beklaga att inte vi kan få fungera som vanliga andra partier. Sen en liten kommentar om EU-valet. Vi kommer väl upprepa det här. Ja, hur mycket, hur ofta som helst. Nackdelningen för EU-valet är att Sverigdemokraternas väljare är de mest EU-negativa och föredrar flocket. Men att vara de mest EU-negativa är också en fördelskrivare. Journalisterna tappar styrfarten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har börjat vakla i sitt EU-motstånd. Och det var så att säga första artikeln utav de här fyra. Och innan vi går på nästa så tycker jag att vi kör en pausmelodi till. Och det får bli med ytterligare en norrlänning. Har ni kvick med rosen? Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, nu tänkte jag kommentera lite kort artikel nummer två i Aftonbladets så kallade granskning utav vårt parti. Och den här artikeln har rubriken Det fyras gäng. Och då avser man partiledare Jimmy Åkesson, partisekreterare Björn Söder. Och dessutom har vi Mattias Karlsson, presssekreterare. Ja, stämmer. Och så har vi chefredaktören för SDG, Richard Jumshof. Det är vad man kallar det fyras gäng. Och man har en stor bild här. Partypoolare står det. Sverigedemokraterna storsatsade på Almedalsveckan 2007. Men bilderna på partiledaren Jimmy Åkesson och partisekreteraren Björn Söder som åkte lyxbil och drack champagne rörde upp heta känslor partiet. Här ser vi också Erik Anquist som sitter lite mellan de två herrarna. Mm. Vi ska kommentera det här med hjälp av Björn Söder alldeles strax. Eh, ja, det är egentligen inget eh, konstigt med det här tycker jag. För att det inflytande som de här personerna har, det är ju baserat dels på allmän och politisk duglighet. Och dels på att partiets tyngdpunkt ligger i söder. Och ett bevis för det, det tycker jag är att partiledningen på senaste riksvårdsmödet fick stöd av över 80% av ombuden. Sen kan ju David, åtminstone tycker jag så, att vi som verkar i Stockholm, vi tycker väl vi har för litet inflytande i partiet. Men... Det ligger ju egentligen på oss själva för att genom att öka medlemsantalet här så kan vi få större inflytande inom partiet. Det är väl någonting som vi ska inte bara beklaga oss utan vi ska också se till att vi når framgångar här i länet. Jo, det är ju så att vi har ett mycket starkare stöd i Skåne och eller ja, i södra Sverige och det försvagas allt eftersom man kommer längre norrut. Och det är klart att det påverkar ju sammansättningen av antal ombud och möjligheter att påverka i slutändan. Ja, och sen så det här, man tar det fyras gäng då, lite insinuant. Men jag vill ju här göra reflektionen när det gäller riksdagspartierna. Hur ser det ut där då? Egentligen så är väl alla utom två, ett gäng. De som har två i tvås gäng, det är väl Moderaterna nu när finansministern har stärkt sig och Miljöpartiet. Så även i det här avseendet så står ju vårt parti mycket väl ut i en jämförelse. Ja, ni kanske minns kristdemokraterna under Alf Svensson. Då var det ganska allmänt vedertaget att Alf Svensson, det är han som är kristdemokraterna. Ja. Och nu är det väl kanske inte lika stor utsträckning en Häglund men det är ändå fortfarande ett gäng så att säga. Ja. Ja. Ja. Ja, vi ska ta det här Björns kommentarer till den här artikeln. Du kanske kan läsa det, David. Ja, redan i bildtexten skriver Björn alltså påstås felaktigt att undertecknad, det vill säga Björn Söder och Jimmy Åkesson skulle ha åkt lyxbil och druckit champagne i Almendalen, vilket skulle ha rört upp heta känslor i partiet. Sanningen, som också alla medlemmar känner till, är istället att vi åkte en bil som tillhörde en av våra medlemmar i ungdomsförbundet, samt att vi drack moserande vin som vi själva bekostade. Ja, den där bilen, en lyxbil, ja, det, var en, det var väl en Saab vill jag minnas. Och det är visst, det är väl kanske lyx han skriver också så här, det finns en uppenbar politisk agenda hos Aftonbladet i deras så kallade granskning. Genom lögner och insinuationer försöker man måla upp en bild av ett parti i sönderfall där den diktatoriska ledningen står emot gräsrötterna. Syftet är naturligtvis att försöka skapa en självuppfyllande profetia och att försöka skrämma bort väljare och folk som funderar på att engagera sig i partiet. Vi har sett det förut och vi kommer garanterat få se det igen- men som Edvard Persson en gång sjöng- låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Det ska nog läsas på skånska egentligen. <laughs> eh, Sverigedemokraterna är inte den fantastiska fyran. Sverigedemokraterna är just nu de fantastiska 3300. För det är så många medlemmar vi var vid årsskiftet. Och fler kommer vi att bli. Partiet står starkare och mer enat än någonsin- vilket inte minst voteringsresultaten från de senaste årsmötena visar. Och det skrämmer naturligtvis slag på medlemmarna av det etablissemang som i åratal har profiterat på Sveriges olycka. Oavsett vilka lögner och desperata metoder de tar till under den återstående tiden fram till valet så kommer det ändå inte att räcka. Vi tänker inte låta oss stoppas. Säger alltså Björn Söder. Mm, det var ju svar på den här... Ja, kritiken som framfördes i Aftonbladet mot vårt parti. Och jag tänkte även kommentera då lite kort artikel nummer tre i den här granskningen. Och den artikeln, det är också på två sidor, har rubriken Kritikerna rensas ut. Där man menar att partiet går längre än, om vi ska då citera Jimmy Åkessons veckobrev, han skriver så här, det är nödvändigt att hålla partiet fritt från togstålla bråkmakar och extremister. Och Aftonbrottet menar att man går längre än så. Eh, rent allmänt så är det väl så att alla partier, att kritik mot partiet och partiledningen får lov att hållas inom partiet. Om en kritiker går över den gränsen så kan det knappast förvåna om det blir en reaktion från partiledningen. Och här vill jag också säga att vi Sverigedemokrater är väl mer kritiska mot överheten än andra. Och det är väl en anledning till att jag har blivit sd -are. Åtminstone i mitt fall. Och då även kanske överdrivet kritiska mot partiledningen. Ja, men jag tror som sagt som du sa tidigare att det är nog inte mer sånt i vårt parti än vad det är i de flesta andra partier då. Nej. Sen har vi artikeln där finns då också en bild på ett antal personer som har lämnat eller blivit utslutna från partiet. Och också en bild på Jobban Rinderheim och en kommentar. Och då Johan i den kommentaren hävdar att det räcker med att vara kritiskt mot partiledningen för att man ska få lämna partiet. Och det är ju den bild som Aftonbladet vill ge. Men där är nog Johan enligt min mening fel ute. Det krävs mer än så. Och jag beklagar att Johan då själv valt att lämna partiet efter att partiledningen uttryckt misstro mot Johan. Och även över att partiets utveckling i Stockholmsrådet inte motsvarat de förväntningar som man haft från partiledningens sida. Så var det med, med den artikeln och jag tycker vi, vi lämnar den då och kommer till den fjärde och sista artikeln i serien. Som har rubriken SD visar sitt rätta ansikte. Och det går väl egentligen ut på att visa att partiet skulle vara splittrat i viktiga frågor. Det var ju så att man skickade ut en enkät, tio frågor till partiets kommunfullmäktigeledamöter- när man hade ett antal frågor. Jag tänkte vi skulle gå igenom frågorna här och eh, se vilka svar det blev. Men då ska vi notera att av 268 tillfrågade demokrater har 102 svarat på enkäten. Och det var ju inte så särskilt många. Men eh, jag skulle nog eh, tycka att trots allt att det är en ganska hög siffra. Med tanke på att ingen då egentligen har anledning att tro annat att Aftonbradet skulle använda de här svaren för att misskreditera vårt parti Ja, så har man ju ställt frågor som gäller just rikspolitiken till kommunpolitiker Även om det kanske fanns en baktanke med det också Ja, det är säkert <gör> Ja, det, det gick ut på att visa att partier skulle vara splittrat i viktiga frågor Det var ju ett syfte med det här Och jag vill direkt påstå att det är precis likadant rikspartierna. vi kan nämna många exempel som helst, men hos oss som hos dem så gäller ju att den linje som fått majoritet i partiet, är den som gäller helt enkelt. Mm, absolut. Ska vi då titta lite på frågorna här. En del är ju väldigt intressanta svar och för mig rätt så förvånande. Men som sagt, vi måste komma ihåg att det är bara en, en tredjedel som svarat på det här. Första frågan, vill du ha en ny folkomröstning om euron? Och då visar det sig att 58% vill inte ha det, men... Faktiskt hela 42% vill ha en ny folkomröstning. Eh, jag har tagit med mina svar. Och jag svarade så här på den frågan. Nej, inte under de närmsta mandatperioderna i alla fall. Så jag hamnade väl på nej där skulle jag tro. Mm. Du kan väl komma in om du har några kommentarer här på de olika punkterna. Ja visst, ja, nej, jag, kan, kan jag, säga. Jag, tycker, jag tycker inte heller finns det någon anledning. till. Mm. Sen fråga två. Tycker du att Sverige ska gå med i militäralliansen NATO- där tyckte 69% nej och 28% ja. Sen var det några vet ej. Eh, hur svarar jag? Nej, men gärna nordisk samverkan skrev jag. Sen tredje. Bör Sverige avskaffa utom europeiska adoptioner? Där tyckte 63% nej, 30% ja och 7% vet ej. Ja, det där är ju en, alltså avskaffa menar man alltså då att förbjuda att göra det otillåtet? Det är, ju, det är ju en fråga, men jag tror att det finns ju en del som tycker att det finns någon slags egenvärde i att åka till andra sidan jorden och hämta här ungar trots att det ju faktiskt finns barn att adoptera i vårt närområde, Östeuropa inte minst och jag tycker väl att så länge det finns barn att adoptera i närheten så kan man ju börja med dem kanske. Ja. Jag kan säga att jag ska i min mitt svar till, till den här Elisabeth Malmolstein som stod på här frågorna. Det här är inga helt enkla fem minuters frågor De påstår att det ska ta fem minuter att svara på det. Mm. Men jag ska försöka besvara lite kortfattat. Kanske skulle vi få bättre utfall med kryssfrågor. För det är ju lite det att man kan tolka det här lite som man vill. Från Aftonbladets sida. Och jag hade svarat på det där då. Alltså bör Sverige avskaffa utom-europeiska adoptioner? Nej, inte av principiella skäl. Däremot vore det bättre att använda de resurser som tas i bruk för detta till fadderbarns och till barnbyar i de länder som berörs. Fjärde frågan. Ska ersättningen från A-kassan höjas? Och det tyckte 80% ja, 17% nej och 3% svarade vet ej. Och där hade jag svarat ja. Bör även införas för de som inte kommit in på arbetsmarknaden. För det är ju så nu att innan man har fått sitt första jobb då får man ju leva på sina föräldrar och det, eller på det sociala och det är väl inte riktigt tanken borde inte vara så i alla fall tycker jag och jag noterar att det kan finansieras genom lägre kostnader för invandringen Femte frågan I Sverige har en kvinna rätt till abort fram till den 18 graviditetsveckan tycker du att den gränsen bör sänkas och det tyckte 48% procent, nej svarade 37% och vet ej svarade 15% och där har jag ja, till 12 veckor med en möjlig undantag av främst medicinska skäl hade jag svarat. Sen är jag lite osäker på när ett foster blir barn. Där bör man kanske också ha någon sorts gräns. Sjätte frågan. Är du för dödsstraff vid vissa brott? Och det är en sån här lurig fråga. Det visar sig att nej 66%, ja 31% och vet ej 3%. Jag vet inte om du David, jag har i alla fall synpunkten att vissa brott är ju faktiskt så vidriga att man får nästan värja sig för att tycka att det är fel av dödsstraff i straffskalan. Men att säga för vissa brott så här rent generellt, det är ju att göra väldigt svårt. Mm. Ja nej, vi har ju inget förslag på dödsstraff i våra program. Nej, jag, jag, jag skriver så här, då jag svarar nej, jag ser ingen anledning till att avvika från partilinjen. Vi har alltså inom partiet sagt att vi inte får dödsstraff. 7. Vilket block vill du helst att Sverigedemokraterna samarbetar med om du kommer in i riksdagen, alliansen eller de rödgröna? Och där är det faktiskt 52. Det, kan om det, ja, det ska vara procent där. 52 procent samarbetar med alliansen helst. åtta med rödgröna. De som passar vår politik bäst, 28 procent. Och 5 procent svarar vet inte, 7 procent inget. Ja, det är ju lite grann frågan om ifall de har så att säga, baserat sina svar på hur de tycker samarbetena fungerar i sina lokala församlingar Eller om de har tänkt just på riksdagen. Men där har ju också Åkesson sagt att vi naturligtvis samarbetar med de som ger oss mest i våra hjärtefrågor. Ja, jag har svarat så här. Det kan bli olika för olika frågor. Avgörande är att vi får igenom så mycket som möjligt av vår politik. Mm. Så att det väl jag inte, jag passar väl in det som passar vår politik bäst då i så fall. På åttonde frågan tycker du att Sverige ska bygga ut kärnkraften? Och där tycker 65% ja, 28% nej, 7% svarar vet ej. Och det förvånar mig att det var så många. Jag har svarat så här då faktiskt nej, så jag ligger i minoriteten där däremot borde man kunna få ut mer av de existerande kärnkraftverken genom ny teknik och det tror jag man skulle kunna ordna redan i dagsläget sen har vi de här lite kluriga frågorna då som man definitivt inte kan svara på fem minuter om en person är född i ett annat land kan hon eller hon då bli svensk och så följdfråga om ja vad tycker du krävs för att bli svensk eh, 77% –tycker att en person född i ett annat land kan bli svensk. Bara 19 svarar nej och 4 svarar vet ej. Så alltså, frågan är ju väldigt uh, konstigt ställd. För att uh, det där är, inkluderar ju en person som är född i ett annat land. Det inkluderar alltså barn till svenska föräldrar som ja. vågar födas i, i något annat land. Och sen uh, ja, kanske flyttar till Sverige som ettåring eller någonting. Uh, och sen finns det ju... Ja, Sen finns det de som har svarat så här Att just norrmän, danskar och finnar kan bli svenskar Och så vidare Men så att bara, bara man frågar så Om en person är född i ett annat land kan vederbarn bli svensk Så visst, om det är rätt person sen, så kan du, sen finns det de som inte kan bli svenskar också Visst är det så Ja, precis, alltså det där är en typisk sån där fråga Som inte går att besvara Helt enkelt på ett vettigt sätt Men jag har i alla fall svarat så här då Ja, men jag skiljer på svensk och svensk medborgare Svensk är man om man uppfattas som svensk. Och sen kommer det som jag tycker är väldigt viktigt. Men det är också ett stort mått av självval. Mm. Det finns ju personer som har bott här i landet- ja, större delen av sitt liv- men som trots det- och är pensionärer- men trots det inte uppfattar sig som svenskar. Mm. Så det, som sagt, det är ett stort mått av självval- vill jag påpeka. Jo, och de som väljer att inte bli svenskar- ja, de kan ju naturligtvis inte bli det, va? Det, är, Nej, exakt. det är ganska enkelt så. Och det viktigaste som jag tycker- det är språket för att man ska kunna bli svensk. Men också anpassning till det svenska har jag svarat. Sen har vi ju den sista frågan. Vad är typiskt svenskt för dig? Och där kanske du kan läsa David om de olika förslagen här. Ja, det var 11% procent hade svarat att försörja sig själv ha ett jobb. Det räcker för att vara svensk, tyckte jag. 11% som sagt. Lära sig svenska och anpassa sig till det svenska. Det svarade 35%. procent. Följa svenska lagar och regler och leva enligt svenska seder, 25%. Känna sig svensk och uppfattas som svensk, 12%. Svensk medborgare, 3%. Och övrigt, 14%. Ja, jag, jag svarar på den frågan. Den här frågan kan inte besvaras kortfattat, men det viktigaste är språket, tycker jag. Ja, jag vet inte om du har någon mer kommentar till det här. Jag tror ändå inte att man lyckades... ...förstöra så mycket för oss. För att eh, det är väl inte någon som egentligen har negativa synpunkter... ...på hur våra kommunpolitiker har svarat här. Nej. Tycker ja, då lämnar vi den artikeln i Aftonbladet. Och jag tänkte att vi snart skulle gå in på... ...Immi Åkessons veckobrev, Men innan dess så tar vi ytterligare en pausmelodi. Och det får bli Johan på snippen. Ja, det här är Radio SD. Jag tänkte avsluta det här Aftonbladet-reportaget med att läsa vad Jimmy Åkesson skriver i sitt veckobrev från vecka åtta. Rubriken Aftonbladet granskade och skvallrade. I veckan fick vi se resultatet av Aftonbladets granskning av partiet. Jag ska erkänna att jag inte läst artiklarna särskilt noga. När det handlar om kvällspressen räcker det oftast med att slänga en blick på inramningen för att få en bild vad de är ute efter. Det börjar bli lite tjatigt minst sagt. Jag tycker ändå att det började ganska bra. Johan G.O.s reportage från veckan med mig blev ungefär så som jag föreställt mig ett bästa scenario. Lite tillspetsat, lite insinuant, men på det hela taget ett schysst och ärligt jobb. Jag har för övrigt ambitionen att ge min bild av go i en längre artikel förutsatt att sd upplåter utrymme. Vi får se vad det blir. Efter G.O. följde tre dagars trams och skvaller- där alla handlade uteslutta, utslängda eller utstötta för detta partimedlemmar fick komma till tals. Jag vet egentligen inte men jag inbillar mig att vanligt hyggligt folk förstår precis vad det handlar om. Att det är nödvändigt att hålla partiet fritt från tokstolar, bråkmakar och extremister. Det är i alla fall den reaktion jag fått från den icke-politiska bekantskapskretsen och på mejl. Det är möjligt att det tillhör gängse arbetssätt att ganska ett parti genom att nästan enbart prata med sådana som har ett eget intresse i att sparka tillbaka så mycket som möjligt. Kan dock inte enrinna mig någon liknande artikelserie om något av riksdagspartierna. Det smått komiska sammanhanget är att vi tydligen inte kan vinna den striden oavsett hur vi gör. Det är före detta medlemmar som stolt poserar Aftonbladet har tidigare kostat oss en hel del negativ publicitet genom sina påhitt. När vi sedan gör av med dem... Vänder man också det mot oss, det är säkert effektivt men knappast hederligt, skriver alltså Jimmy Åkesson i veckobrevet vecka åtta. Mm. Och han skriver i också detta i veckobrevet veckan innan, vecka sju. Han skriver han så här, om bättre verktyg vid ordningsstörningar. Läser i ett pressmeddelande från justitiedepartementet att regeringen nyligen beslutat om en lagrådsremiss om utvidgat avlägsnande. Det hela handlar om att polisen ska få bättre möjligheter att köra bort ordningsstörare när våldsamma grupper drabbar samman, som man skriver. Som exempel nämns fotbollsmatcher, men man får väl anta att detta även kommer att gälla vid politiska möten. Konkret rör det sig om att en ordningsstörande folksamling ska kunna bussas iväg, längre bort och under längre tid än vad som idag är tillåtet. För några veckor sedan kommenterade jag det faktum att Brå och Säpo fått i uppdrag att presentera en rapport om extremistiskt våld. Förslaget om utvidgat avlägsnande får ses som en utsteg i rätt riktning, kanske mot en fredligare valrörelse 2010. Bravo, i så fall skriver Jimmy Åkesson. Mm, ska jag ta... En annan artikel. <skratt> Jimmy skriver om Moderatbluffen, del 5-11. Egentligen är det smått otroligt att Sveriges ledande debattsida släpper fram i princip samma artikel flera gånger. Dagen var det dags igen för nya Moderaterna. Läs Perslingmans examensarbete i Politik som strategisk konstform. Att presentera sin nya, tuffa invandringspolitik på DL-debatt. Låter jag bitter? I så fall är jag fel intryck. Jag är glad, mycket glad åt att ödesfrågan nummer ett äntligen ser ut att bli en valfråga och att den tycks bli det utifrån vårt mer restriktiva perspektiv. Det är ett scenario vi väntat på länge. Situationen påminner inte så lite om den i Danmark för några år sedan då Dansk Folkeparti pressade övriga partier till en totalomvändning av dansk invandrings- och nationalitetspolitik. Hittills är det, som jag tidigare påpekat, bara prat från Moderaternas sida och den rekordstora invandringen erkänner man fortfarande inte som ett problem. Men det tar sig retoriskt, vilket borde få den logiska följden att också politiken så sakterliga glider åt rätt håll. En förutsättning för att det verkligen ska bli så är förstås att vi finns kvar som en blåslampa där bak på de övriga partierna. Den retoriska förflyttningen är ett direkt resultat av våra framgångar och i takt med att de fortsätter kommer inte minst regelspartierna att tvingas till reträtt. Den här gången fick jag faktiskt kommentera ämnesspelet i DN och när ämnet togs upp i TV4s kvällsöppet diskuterades utifrån påståendet om en flirt med Åkesson och SD. Ja, vi fortsätter väl här, vecka åtta. Det blir... Allas rätt till en mor och en far. Ja, då skriver han så här då, Att sedan kristdemokraterna har kört över i frågan om homoäktenskap fick man i dagarna ett litet plåster på såren när den borgerliga majoriteten i socialutskottet röstade ned samtliga motioner som föreslog inseminationsrätt för ensamstående kvinnor. Att det ändå kommer en sådan lagändring så småningom kan vi vara tämligen säkra på såvida vi inte får en radikalt annorlunda sammansättning i Sveriges riksdag efter nästa val. Ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde vore förstås ett steg i rätt riktning och kanske skulle vi då tillsammans med kristdemokraterna kunna ge liberalerna en match. Assisterad befruktning är redan tillåtet för lesbiska par. Homosexuella par har dessutom rätt att prövas för adoption. Vi har dock motsatt oss båda dessa reformer med den utgångspunkten att alla barn har rätt till en mor och en far. Självklart är det så att många barn, alldeles oavsett vilka lagar som stiftas, växer upp med bara en förälder. Det är ofrånkomligt och det är viktigt att framhålla det faktum att många ensamstående föräldrar gör en beundransvärd prestation för att få livets pussel att gå ihop. Naturligtvis har välfärdssamhället en viktig uppgift i att underlätta så mycket som möjligt för dessa familjer. Det är dock inte samma sak som att samhället ska subventionera ett system där barn berövas en av sina föräldrar redan från födseln. En sådan ordning måste motverkas. Jaha. Jag tänkte att vi skulle ta ytterligare någonting som har rubriken Presenterad asylmottagningsutredning I december 2007 tillsatte regeringen en utredning Med uppdraget att se över den svenska asylmottagningen Utredare blev Sören Häggeroth, generaldirektör på Fortulationsverket Och häromdagen överlämnade han sin utredning till migrationsminister Tobias Billström några av de konkreta förslagen är värda att kommentera. Asylsökande ska från dag ett ges möjlighet att arbeta i Sverige. Jag menar att det är ett direkt förkastligt förslag. Det skapar ytterligare incitament för människor utan skyddsbehov att tas till Sverige. Förutom allmänt ökad invandring riskerar det också att leda till ytterligare undanträngning och lönedumpning för svenska löntagare. Utredare Hägrot själv säger till dagens samhälle... Att det ökar deras möjlighet att få stanna som arbetskraftinvandrare. Att garantera alla asylsökande, så kallat ankomstboende i vanliga lägenheter under de fyra första veckorna från ankomsten riskerar att leda till undanträngning av bostadslösa svenskar och kommer att driva upp statens kostnader för asylmottagningsprocessen. Att hänvisa asylsökande till ett enklare förlängningsboende under hela den tid det tar att fastställa om det har rätt att vissas i landet kan inte anses vara orimligt. Så skriver Åkesson till en början men sen fortsätter han. Det ekonomiska biståndet till asylsökande ska höjas. Min uppfattning är att samhällets kostnader för invandring, asylmottagning och integration redan är för höga. Kommunerna ska åläggas att ordna svenskundervisning och praktikplatser till alla asylsökande- varför ska vi spendera stora summor av skattebetalarnas pengar på att lära ut svenska och ordna sysselsättningsåtgärder till mängder av människor som kanske inte har rätt att stanna i landet? Dessutom finns förslag om att erbjuda en aktivitetsbonus, snedsträck praktikbonus, att dels möjligheten till kostnadsfri svensk undervisning och praktik på den svenska arbetsmarknaden är en belöning i sig. Om staten vill stimulera sysökande till att delta i arbetsmarknadspraktik och undervisning. Vilket jag alltså tycker är helt onödigt. Både ske genom att man helt enkelt drar in dagersättningen för de som vägrar. Inte genom belöningar som dör upp samhällets kostnader ytterligare. Vad som verkligen blir av denna utredning återstår förstås att se. Moderaternas nyligen framlagda rapport om invandringspolitiken talar delvis ett annat språk. Men nu kommer å andra sidan inte att passera övriga allianspartier utan att det först tvättas till oigenkännlighet. Och inte heller den berör det verkliga huvudproblemet. Att invandringen är för stor för vårt lilla land att hantera. Det står helt klart för mig att det enda som kan leda till en förändring i det avseendet är att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen med möjlighet att påverka. Ja David, då har vi väl kommit till punkt och den kungliga förlovningen, den kan du ta nästa vecka för då är det du som har programmet. Där har kommenterat även det. Ja, jag kan ju ta den korta versionen då. Jimmy Åkesson gratulerar till förlovningen då det var ett pressmeddelande som skickades ut. Och han skriver så här att å Sverigedemokraternas vägnar vill jag härmed förmedla mina hjärtliga gratulationer till förlovningen. Jag önskar er ett långt och lyckligt liv tillsammans och jag både hoppas och tror att ni kommer att bli utmärkta representanter för vårt land och den svenska monarkin. Som utgör en omistlig del av såväl vår historia som vår gemensamma framtid, säger Jimmy Åkesson. Ja, därmed så tycker jag att vi har kommit till punkt idag. Och jag eh, tänkte att vi skulle avsluta med en låt från någonting som heter Svensk Jazz. M.I. Blue heter biten. Och då tackar jag för mig. Tack ska ni ha. Hej. Hej då.